Vinna häktad för mordförsök på flicka. Nya häktningar för Skogås mord. Och Einar-mordet har blivit ett kallt fall. Välkomna till veckan med Petri Krim där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Maria Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Och vi börjar veckans korta avsnitt i Ängelholm i Skåne. Ja, för vid femtiden på eftermiddagen i måndags blev en 10-årig flicka attackerad med kniv och skadades allvarligt. Polisen var i närheten och var snabbt på plats Så en kort stund senare greps en 34-årig kvinna i närheten. Hon har nu häktats misstänkt för försök till mord. Och den här kvinnan, hon är tidigare dömd för misshandel. Flickans tillstånd ska vara allvarligt men polisen har kunnat prata med henne. Och lokalpolisområdeschefen Kristin Nordin säger så här till Sveriges Radio. Vi har kunnat prata med henne en kort stund men det är fortsatt allvarligt. Men hon är på bättringsväg. Det här var den femte attacken mot just barn i Engelholm på en månad. Polisen har nu hittat kopplingar till de andra attackerna- det berättade lokalpolisområdeschefen Kristen Ordin via en presskonferens på torsdagen. Efter husansakningar så har vi gjort vissa fynd som kan kopplas till de tidigare anmälningarna. Enligt Aftonbladet så har våldet som barnen ska ha utsatts för blivit värre och värre för varje attack. En dryg vecka innan knivdådet mot tioåringen misshandlades en tolvårig flicka i med en sten- hon och hennes mamma berättar för Aftonbladet att hon blev plötsligt och oprovocerat slagen av en kvinna. Flickan och hennes kompis sökte skydd på en pizzeria och på sjukhuset fick hon sedan syssåret i huvudet. Utredningen om mordet på artisten Nils Grönberg, mer känd som Einar, flyttas nu till polisens kalla fallhög. Det rapporterar TV4-nyheterna. Och I veckan kom också nyheten att mordet på rapparen Einar numera är ett kallt fall. Åklagaren Lukas Eriksson sa till TV4 att de inte kommer vidare i utredningen och att risken är stor för att mordet förblir ouppklarat. Den enda som har varit formellt misstänkt för inblandning i mordet mördades på juldagen i Rinkeby. Han var skäligen misstänkt för medhjälp till mord så misstankarna var inte ens så starka att åklagaren kände att det räckte för häktning. En polis med insyn i utredningen om mordet på Einar säger att man vänt på alla stenar men att det saknas viktiga pusselbitar. Och en sån är ju till exempel mordvapnet som man inte har hittat än. Men bara för att Einar-utredningen nu hamnar hos kalla fallgruppen så betyder inte det att utredningen är nedlagd. I Sverige har vi ju ingen preskriptionstid för mord. Och när ett mord blir ett så kallat kallt fall så innebär det att man inte jobbar aktivt med utredningen om det inte kommer in nya uppgifter. Och att ett mord i gängmiljö blir ett kallt fall, det är tyvärr inte särskilt ovanligt. Vi ska stanna kvar vid Einar lite för i vintras berättade vi om Ivan som pekades ut som en av hjärnorna bakom kidnappningen av just Einar. Ivan har tidigare sett som en av ledarna i Dala nätverket och han dömdes till 13 års fängelse i våras för sin inblandning i kidnappningen och för synnerligen grovt narkotikabrott. Ivan hade inte överklagat just kidnappningsdelen, däremot så överklagade han delen som rörde synnerligen grovt narkotikabrott. Och i veckan, ja, då skärpte hovrätten Ivans straff till 13 år och 10 månaders fängelse. De senaste veckorna har vi berättat mycket om rättegången mot en 20-åring och flera pojkar som misstänks för skjutningar och mordförberedelse i södra Stockholm i januari. Vi har ju berättat om 20-åringen som vi kallar Mosa och misstankarna om att han gett instruktioner till barn att skjuta mot en dörr i fruängen och mot vem som helst med dyra kläder på sig i Enskededalen. Och Mosa, han är nu också misstänkt för stämpling till mord i utredningen om mordet på en 15-åring i Skogås i slutet av januari. Och Mosa nekar till brott. Och med stämpling, ja, då menas det ju att man försöker få någon annan att utföra ett grovt brott, som till exempel mord. Varken åklagaren Ida Nell, eller Mosas advokat Anton Strand vill kommentera vad som ligger bakom misstankarna. Förutom Mosa har en 16-åring också häktats misstänkt för stämpling till mord i utredningen. Det är flera misstänkta som sitter häktade för mordet i Skogos, men också för förberedelse till mord på samma 15-åring. Bland de misstänkta finns en 15-årig pojke som misstänks ha varit skytten i Skogås. Åklagaren i Danell tror att hon kan väcka åtal i månadsskiftet augusti-september. Och det har kommit flera hovrättstommar om fall som vi tidigare har tagit upp här i p Krim. Vi tog ju upp våldsvågen i Kalmar till exempel där en kille som vi kallat för Marcus dömdes för mordet på Ängöleden i februari 2022. Marcus han dömdes till livstidsfängelse för mordet och åklagarens teori var att han hämnades för ett mord på en vän till honom. I hovrätten tryckte Markus advokat Johan Eriksson bland annat på att åklagarens nyckelvittne sagt i rätten att det inte var Marcus som hon sett i närheten av brottsplatsen. Hovrätten tycker dock inte att vittnesmålet var så pass avgörande att det kunde rubba den övriga bevisningen och Markus döms också i hovrätten till livstidsfängelse för mord med mera. Och Östermalmsläkaren som hade skrivit ut stora mängder narkotikaklassade preparat har nu också varit uppe i hovrätten. Det har fallet berättade vi om tidigare i våras i avsnittet Östermalmsläkaren och kopplingarna till Södertäljenätverket. Hovrätten friar nu läkaren från grovt narkotikabrott. Hovrätten konstaterar att de tycker att förskrivningen av framförallt det syntetiska morfinet oxycontin inte varit lämpligt och motiverat. Men däremot tycker de att det inte är bevisat att förskrivningen brutit mot lagen. Och de tycker inte heller att det är bevisat att läkaren skulle tagit emot pengar för att skriva ut narkotika. Däremot så fälls läkaren för två punkter där tingsrätten friade honom. Dels för att ha tagit emot en muta och för att ha befattat sig med falska pengar. Och han döms också för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Ja, hovrätten sänker Östermalms läkarens straff. Sammantaget så blir det två års fängelse och två miljoner kronor i näringslivsbot för läkarens företag. Han får också näringsförbud i sju år. <skratt> Vi närmar oss slutet på veckan och glöm inte att lyssna på vårt långa avsnitt om massskjutningen i Farsta. Där berättade vi bland annat om den minnesstund som hölls för 15-årige Elias som sköts till döds där. I onsdag så hölls också en minnesstund på torget för att minnas den 43-åriga man som också sköts till döds. Han var från Eskilstuna och var på väg hem när han träffades av skotten. Och så här säger hans vän Robel Berhane till P4 Stockholm. Ja, jag har inga ord. Hur man ska beskriva känslan just nu. Jag har inte knappt kunnat sova. Liksom. Det är, jag, jag tror inte det här är sant. Vad är dina minnen av honom? En fantastisk kille. driven och kyrklig. Han älskade att gå i kyrka, spela piano och de här tivarna. Han var på fel ställe. Det var allt för den här veckan. Fortsätt, tipsa oss på petrekrimät, eller på 073 461 2915. Det gäller också på signal, det numret. Och så kan du ju följa oss på Instagram och skriva till oss där. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Maria Quintana -Melin. och jag heter Linus Lindblom. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.